nimi inaitwa Elfars hata na semtabi hiroa mwenyekiti wa kitongoji cha Kabura kijiki sana kata Kibitemi. Labda unaweza kutuelezea uhalisia wa hiki kilichotokea mpaka mtu mmoja kufariki dunia kupelekea mtu mmoja kufariki dunia. Kwa kweli kweli ambao nilikonao ni, ni kwamba watu waliopata shida ni wengi zaidi ya 75 na kuendelea karibia 85 na mmoja amepoteza maisha lakini tukio ni kwamba walikula chakula kwenye sherehe ya harusi ndicho chanzo cha watu kuugua matumbo na hatimaye kupata huyu alie pata mauti labda mm -hmm, tukio lilikuaje sasa tukio, ilikuwa ni mdagani na ilikuwa ni lini eh ilikuwa tarehe mm -hmm. ndipo ilikuwa ni siku yenyewe ya harusi ilifungwa ndoa mbili ni kigango cha Kashota sub ya Kebitembe na no, parokia ya Kebitembe baada ya ndoa zile kila ndoa walienda kwenye familia zao kwa ajili ya kuendelea na sherehe za harusi kwa hiyo baada ya kuwa ameenda kwenye sherehe zao watu waliendelea kusherekea harusi lakini kwenye sherehe moja ya ndugu lespiki usimuhangwa na mke wake ya Darida Respicus watu waliokula chakula pale ndio wengi wamepata shida hii kwa hiyo ilianza kama hali ya matumbo ya kawaida usiku wa kuamkia tarehe tatu ambayo ni jana lakini baada ya mtu kufariki sasa ndio gundulika kwamba inawezekana hiki chakula kilikuwa na shida Na ndo taarifa zikaanza kutolewa nimepata taarifa usiku sanane Kwa mkia leo tarehe 24 kwao nimekuja nikaanza kuhoji kama nabo waeleza na baadaye tukaanza kushauriana wale ambao walikuwa bado hawajapelekwa kwenye vituo vya huduma tukaanza kufanya utaratibu wa kuwapeleka kwa kutumia magari na pikipiki mhm mm labda alizao zilikuwa zilikuwaje sasa alikuwa anapatwa mmoja baada ya mwingine au wote kwa wakati mmoja mimi kwa wale ambao nimeshuhudia nimekuta tayari wote wameshashikwa wanahara wanatapika na hatimaye ndio wakanambia kwamba hata yeyote mmoja aliyokufa amekufa katika hali hiyo. Naam. Kwa hiyo wana harara na kutapika. Wana hara, alafu na kutapika. Alafu njio, napata na homa homa wana homa na kugongwa vichwa. Mhm. Mm Labda waliopelekwa idadi yao ikoje waliopelekwa kwenye vituo vya afya lakini pia ni vituo gani hivyo vya afya? Waliopelekwa kwa takwimu tulionayo sasa kwa mjibu wa mganga aliyetoka Mleba na kuja mpaka hapa kwenye tukio ameeleza kwamba kimea waliopo sasa hivi ni 64 na, na kituo cha Nyamiranda wapo shina mmoja jumla ni na watano Kwa hiyo ni vituo viwili vya afya. E, vituo viwili ambavyo tunahakika kwamba wanaendelea kuhudumia wagonjwa watatizo hili. Mm -hmm. kwa hiyo mpaka sasa hivi sasa hali ikoje? Kwa wale waliotoka muda huu wanasema hali ya wagonjwa wanaendelea vizuri japo wagonjwa kama wanne ambao hari zao bado hazijao nzuri lakini waliobaki wanaendelea vizuri. Kijijini hakuna waliobaki au wote wamekimbizwa kule? E, kuna mtu mmoja ambaye amebaki anayesema kidogo hali yake ajisikii vibaya zaidi anaitwa Mr Coleman Shabani ndiye bado yupo hapa tunaendelea kuona jinsi gani anaendelea. Na huyu aliyefariki dunia anaitwa Aulea Ah dunia Aristides umri miaka sita anasoma kwanza la shule ya msingi kibishagao. ni mtoto. Ni mtoto ndiyo. Mm -hmm. Na, na ye alikuwa kwenye harusi. Naye alikuwa kwenye harusi lakini kwa maelezo ya mzazi wake yeye alianza kupata shida ya homa kuanzia Jumatapili tarehe 20. Lakini Jumatatu alienda shule na Jumanne alienda shule kwa sababu zile sherehe zilianza mchana. Kwa hiyo naye alienda kwenye sherehe lakini anasemekana kwamba naye alikula chakula pia pale kwenye harusi. Ndio. Lakini ijadadikika yeah, sasa kwamba tatizo la kifo limetokana na nini? Bado majibu ya uhakika hatujayapata e, kwa sababu tunasubiri wataalamu waliofika, madaktari kutoka Wilayani, DMO amefika na wenzake. Wao ndio wamekwenda kuendelea kuchunguza ni nini zaidi ambacho kimesibu hata huyu mtukufa.